Ebu Bekri radi Allahu në hu të regon. Njëherë, ndërsa ngiste dhe venet i të cilën dikush e mbante për freri, pe gamberi arehi selam pyeti. Shfar dita është kjo sot? Ne heshtëm, duke menduar se i do të quante atëm e emër tjetër. A të herë a i tha, a nuk është dita e nahrit e theri së kurbanve? Ne tham, po, vërtet, a i pyeti. Po cili mua e shkyj? për sëri heshtëm duke me nduar se i do të quante atë me një emër tjetër. A i tha, a nuk është muaj i dhul higjes, muaj i dëmbëdhjetë hënor? Ne tham, po, vërtet. A i tha, me të vërtet, gjakun, pasuria dhe nderi juaj, janë të shenjë të ndërmjetë jush, ashtu si shenjë të ria e kësaj dite, në këtë muaj, në këtë qytetë tuajnë. Ata që janë të pranishëm këtu, le të njoftojnë ata që nuk janë Sepse ata që nuk gjenden mes nesh, mundet ta kuptojnë fjalën time më mirë sesa dëgjuesit e pranishëm këtu, transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.